VƏH Səkkizinci fəsil Quzu yetdinci mührü açanda göydə təxminən yarım saat sükut yarandı. Onda mən Allahın önündə dayanan yetdi mələyi gördüm. Onlara yetdi şeypur verildi. Başqa bir mələk də gəlib qurbangahın önündə durdu. Onun əlində qızıl buxurdan var idi. Və ona çoxlu buxur verildi ki, bunu bütün müqəddəslərin duaları ilə bilgə, taxtın önündə olan qızıl qurbancağın üstündə təqdim etsin. Buxurun tüstüsü müqəddəslərin duaları ilə bilgə, mələyin əlindən Allahın önünə yüksəldi. Onda mələk buxurdanı götürüb qurbancaxtakı odla doldurdu və onu yer üzrə Göy gürültüsü, oğultu, şimşək və zəlzələ baş verdi. Yetli şeypuru olan yetli mələk, Qoları çalmağa hazırlaşdı. Birinci mələk şeypurunu çaldı. Onda qanla qarışıq, dolu və o dəmələ gəlib, Yer üzünə yağdırıldı. Yer üzünün üçdə biri, ağacların üçdə biri Və bütün yaşıl otlar yandırıldı. İkinci mələk şeypurnu çaldı. Onda sanki böyük bir dağ olla yanaraq, Dənizin içini atıldı. Dənizin üçdə biri qana döndü. Dənizdə olan canlı məxluqların üçdə biri öldü. Gəmilərin də üçdə biri məhv oldu. Üçüncü mələk şeypurnu çaldı. Onda göydən məşhəl kimi yanan böyük bir ulduz enib, Çayların üçdə birinin və su qaynaqlarının üstünə düşdü. O adına Yoşan deyilir. Suların üçdə biri Yoşana döndü. Çoxlu adam sulardan öldü, çünki sular acı olmuşdu. Dördüncü mələk şeypurnu çaldı. Onda günəşin, ayın və ulduzların üçdə biri vuruldu. Buna göre de onların üçte biri karaldı. Gündüzün üçte biri, gecenin de ile o kadarı ışıqsız kaldı. Onda göğün ortasında uçan bir qartal gördüm. Ve onun uca sesle belə dediğini işittim. Şeypurlarımı çalacak. O bir üç ləleyin şeypur seslerinden yer içinde yaşayanların. Vay!